Позовна давність. Що це? І як застосовувати? Часто трапляється, що до суми позовів постачальники послуг включають заборгованість минулих періодів. Ви повинні знати, що позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. У нашому випадку йдеться про строк, протягом якого комунальники можуть звернутися до суду з позовом про стягнення з вас заборгованості з ЖКП. Строк позовної давності встановлено тривалістю в три роки, згідно статті 257 ЦК України, а також вимог про стягнення штрафу і пені в один рік, параграф 1, частина 2, статті 258 ЦК України. Однак, згідно з частиною 3 статті 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони. Очевидно, що постачальник послуг про це заявляти не буде. Тому ви повинні уважно вивчити розрахунок заборгованості і в разі включення до нього сум, на стягнення яких постачальник вже втратив право, письмово заявляти суду про застосування позовної давності. Приклад. Із розрахунку ціни позову ви розумієте, що з вас хочуть стягнути 15 тисяч гривень, із яких 9756 – заборгованість за 2010-2012 роки. Позов подано в січні 2016 року. Отже, виконавець послуг має право стягувати з вас заборгованість виключно в межах позовної давності, тобто заборгованість за послуги спожиті з січня 2013 року. У зв'язку з цим, заявивши суду про застосування позовної давності, ви зможете розраховувати на зменшення суми до стягнення на 9756 гривень. Заявити про застосування позовної давності можна в письмових запереченнях або шляхом подання окремої заяви.